Já temos outro lado do fio telefónico a seguinte comunicación coas Rías Baixas nesta ocasión, non? Boa tarde, Xulio. Ola, moi boas tardes. Efectivamente, aquí dende de Combarro, onde por fin hoxe poidemos, pois, ver, ver o ver o sol, non? Que robamos uns días De, de Choiva. De, de Choiva é de, de, de vento. Non no, foi tanto, no, parece. Non, máis ben foi, por aquí foi temporal no mar, porque así que eu ven na prensa algún barco dentro da ría na, en Agüete que se soltou a amarras e que quedou mm. eh, contra rochas, no? Pero foi máis ben sino de ondas no, no mar, no? Ah. No, non? de tanto en terra que creo que eso afectou máis ben pola zona de Lugo, non? Si, sí, sobre todo o que é o Cantábrido efectivamente. Bueno, pois estamos xa no último programa do, do ano, non? Exactamente, eh, exactamente. por eso eh, chamábamos de lástima, <risas> xa non podo ver máis este ano. Pois porque... no. <risas> pues, pues, eh Si, sí, si, sí, nesta ocasión Cunha noticia desagradable Bueno, polo menos pola nosa parte Sabes, quizás o xaibas sea, non O feito de que morreu Xaria Ébora e saudábamos Os nosos contertúrios na, na oriña anterior Con música de fondo Desta de, de, de grande artista Cabo Verdiana Que, que bueno, pois pues, Non sei sé si se fuche ti precisamente Que nos deixe a conocer ese, esa voz extraordinaria Pois pues, a noticia xa desconhecía Porque oxe pois pues, non Debeu ser oxe Porque na prensa non ve nada Penso, non? Si, si, si Foi sí. eixa a mañan Oxe, si oxe Por ocho, la foi Se oxe non escoitei A radio Ni a, a televisión Entón no. Na, pois na prensa non vi nada, claro mm. eh, Descoñecía, ademais, que estivera enferma non? É que tens que, que colocar Tens que empregarse ao Facebook E ao Twitter e eh, eh, Hai que, <risas> que meterse nesas técnicas <risas> O Sulio. que pasa que Para todo iso necesitas eh, tempo É o ¿no? <risas> <risas> so, so gran problema <risas> Bueno, pero que tí, tí, tí, As novas tecnologías Tenen que Empezar a, a, a, a poñer, non? aquí o noso Mark é un especialista pero ti mm, no, poder no, no, ter máis información, eso un, do GPS un, un, un do, un máis rápido, si Pero sobre todo por iso Porque unho sei a xente como Como pode atender a, a, a todo non, <risa> <risa> razón Té razón sí. Bueno Xolio, ainda que sea o último deste ano o que queremos é desexarte um, Toda a felicidade est, um, que, que pode existir para, para estas datas Tan um, entrañables eh, Para ti e para todos os teus é Que o vindeiro ano veña cheo de, de, de goiros e de licia de ventura Para t, um, to, toda a que precisas Pois pues, tamén agradezo o poder eh, hoxe aquí en, en de Radio Cornellá pois eh, desechar unhas eh, felices festas un ano cheo de ledicia pois, a, a todos os ointes que nos siguen cada, cada sábado en, aquí en nas ondas de Radio Cornellá sí. e eh, eh, bueno, creo que estades bastante apurados de De tempo, xe eu. No, pon, temos Tem, é, te, para ti hai tempo suficiente para poder. No, porque oxe, pues, tiña simplemente que supoño que xa faría de referencia aos premios da entrega dos premios da cultura galega. Porque sí. entregou entregáronse, pois pues, se non me equivoco, foi o, o Vendres venres, creo. Uh -huh. eh, sí, pues, sí, creo. que foi o xoves ou Vendres, o xoves máis ben, penso, no? uh -huh. Que entregou o o presidente Feijó, eh, que, bueno, como xa saberedes, porque xa hai días que se sabe, foron concedidos pues, a Arcadio López Casanova, no apartado das letras, a Manolo Paz, na Artes Plásticas, Kiko Cadabal, en Artes Escénicas, a Carlos Núñez, na Promoción Cultural, a Rogelio Groba, Música, María Pujalte, no Premio de Creación Audiovisual, Eh, no, o Premio de Iniciativas do Patrimonio Cultural foi para a Fundación a Acuae Querquenae día Nova mm. eh, sí, sí, sí, sí. Bueno, lembrades o ano pasado que un dos eh, premiados fora Agustín Fernández Paz que non aceptou a distinción da que, como protesta coa política que está a seguir a xunta de Galicia co, co Galego no? mm. sí, sí, sí. Pues, ben, este ano Eh, todo mundo foi recoller o premio pero si, sí, pois pues, hai uns días saía na presa ou entrevista con Kiko Cadaval pois pues, eh, recordo que decía pois pues, facía referencia precisamente ao feito de que eses premios Eh, Con o bipartito Pois denominabanse premios nacionais Da cultura galega Ora quitaronlle os nacionais E ademais tiña unha dotación económica Para cada unha das categorías Que parece ser que tamén tamén desapareceu ¿no? Entón dicía Kiko Cadabal hai que ter en conta que este premio de precioso é moito nos, nos últimos tres anos, por tanto é lóxico que me odean a min, que son alguén sen valor, non? O sea, que non se hacía tamén... El sempre fai mmm, crítica do, da súa propia forma de, de, de actuar, non? A máis como cómico tamén que é, pois, pues, básicamente emprega a ironía, non? Por certo, tamén creo que na televisión portuguesa eh, facendo un programa non recordo ora que, que, que programa era non sei uh -huh. bueno, director te, teatral eh, que fai, fai de todo que cada val, non? Uh -huh. pois, decía é un premio que perdeu dotación perdeu adxectivos e foi perdendo tantas cousas que eu debo ser o candidato ideal para gañalo si, si sí, sí. Onde falando de premios tamén había que facerse eco ou polo menos eu coido que mm, chegoume unha noticia por menos lo título da que Francisco Carballo Carballo, o historiador, pois foi pro, mm, premiado co, co, co título de bo Xeneroso mm, Que fai a, a a Elga, non sabes, a, a Asociación de escritores. Si, sí. sí, pois pues non No, non sei, non teño ahora mesmo aquí Si, sí, ese premio xa se entregaran en Outros ocasiones a Abelino Pousantelo O Museo do Pobo, a Ponte nas Ondas A Isaac de Azpardo tamén sí, E tamén sí. a Blanco a, Me parece que tamén a, a Como se chamaba aquella A Mariví, a Mariví Villaverde sí, sí, sí. E a Fernando del Diego tamén mm. por, por certo que Estaba estes días por aquí Creo que foi tamén o Xoaves O o escritor aí catalán Pera Jim Ferrer, Pera, Jim Ferrer. Que nun congreso que se está a realizar sobre, sobre Lois, Lois Pereiro ah. aí, foi o que abriu o, o congreso ¿no? bueno, o, pues... no, perdón, abriu, bueno, abriu o congreso Mendes -Ferrin, Ferrin pero estaba presente ali, Pera Jim Ferrer eh, bueno, hoxe pues, falando dos, dos destes premios da cultura pois pues, eh, Tenho aquí pues, un dato que fai referencia a un dos gañadores, que é Arcadio López Casanova, que naceu no 1942, pero eh, xa no 1963 pois, andaba aí por Barcelona pois, dando conferencias, eh, ou seja, con que non sei, 42, pues 20, con 21 anos, no? sí, sí, sí, sí. Eh, porque teño aquí unha carta que escribiu eh, Basilio Losada a Ramón Piñeiro, no que fai referencia precisamente á estancia de Arcadio López Casanova no 1963 en a carta do 14 de abril eh di Basilio Losada. Sale Arcadio aquí máis de 10 días e afondas en nós cada entre máis o convencimento de que é un rapaz extraordinario e sorprendeume daquela fai referencia a un, a, un, a un encontro anterior sorprendeume daquela a fundura e a seguridade dos seus juicios, sempre asisados e cunha penetración que non é doado a topar nun mozo de 20 anos e que nada facía sospeitar tras a súa apariencia de pase de princesas, de conto de fadas Deixoume un feixe de poemas que limos a noite a miña muller e máis eu e foron unha inesquecible revelación. Pareceme o máis vivo da poesía galega de hoxe. Eu sempre decía que Galicia non ten agora un poeta definitivo, Mortos Pimentel e Iglesia Albariño. Agora teño que decir que está a punto de chegar ese poeta que eu votaba en falta. En puros valores poéticos... Os poemas de Arcadio son superiores aos de Celso Emilio e teñen o mesmo vigor e rexedume ideolóxica xunto cu maior respeto pola forma e unha técnica máis depurada. Vese nel certa lonxana influencia de Blas, Blas de Otero. E, e, di que o remate da conferencia houve unha ovación unánime e un detalle simpático. Das primeiras filas ergueu un vello emocionado, subiu ao escenario dende onde falaba Arcadio, deu-lle unha aperta e cunhas verbas cortadas pola emoción falou da súa vida de emigrante fracasado nas Américas e en Barcelona e do moito que supuña para él constatar a existencia dunha mocedade de tan rexo senso galego como Arcadio. Todo foi fermoso, a conferencia de Arcadio, rigorosa, valente, precisa, é un tempo chea de engado poético é mágua que non estivera na conferencia os vellos elefantes da xunta non sei que obrigas misteriosas lhe impediron asistir por máis que algún deles estaba no centro adicado ao seu máximo placer intelectual o dominó pois <risa> pues, eh, mal que non dixabrisca. Pois <risa> pues, o o que chama atención, pois pues, como decía o que esta carta é de de 1963, cando Arcadio López Casanova cenderon mociño. Eh, tiña 21 anos, non? ¿no? E Basilio Rosada pois sabe un él eh Madeira dun, bueno, decía él que xa en ese momento pois pues, que era un dos dos grandes poetas, non? si, si. Pois vai a ser Agasallado con esa Obra de arte ou Obra artística tan importante como é a escultura De Francisco Leiro non? Esa Representa un, un Una persoa que, que está recolhendo Nos seus brazo, brazos un mazas de ouro non? que simboliza a cultura galega sí, sí, sí. Bah, eh, Arcadio López Casanova Como sabedes está, Foi, por certo, foi profesor meu ah, sí? En Lugo Há eh, bueno, muitísimos anos no? igual, que, igual que Don Xesús eh Óscaroso Montero sí. que eh, da mesma idade que Neira Vilas que este Óscaroso Montero era no mesmo ano que estes días de pois, eh, eh, que non ten para doiro non pasaba pois con el claro. eh, porque claro eu eh, os 50 cumprenos de de memorias do mesmo obrero si que o nome del a unha rúa De, non sei se foi na estrada ou non me lembro ahora uh -huh. eh, vale. bueno, pois Arcadio López nova está agora de profesor bueno, xa leva tempo en Valencia o cal di el pois, que, que valorar isto eh, que lle supon valorar máis o premio porque que supón un conforto para quem está longe uh -huh. e trabalha tanto na literatura galega como no estudo da mesma exacto pois moi ben, felicitacións a todos eles lóxicamente, é o que fai falta bueno, Xulio, que, que máis? aquí o noso amigo Armando queres dizer alguma cousa? non, eu, eu solamente queria dizer xa que falades de premios a tal. hoxe estuve mirando a Xosé Manuel o rei de Viana falando unha venda na televisión de Galicia falando dos premios cando lle entregaron o Pedrón Douro en, en Padrón e se ve que por o visto estaba a caer a casa de Rosalía e el foi o último en falar cando lle dixeron a edad. e entón non sei que escritor era o que entraba na casa de Rosalía e dixo olle perdón rei de Viana, deixeme salir porque se si entramos nos dous isto fonda. e entón el pois foi cando dixo nesos, nesos momentos cunha el cerraba o acto dixo falando que as súas eh, verbas e tala es un pouco forte que os que estaban ali non tiñan vergonza que mente se caía, dice, eu non vou a falar de nós, porque todo o que dixo xa o dixo a presidenta. Dice, pero vou a falar dunha muller que cando salgamos de aquí que somos tres e picos nesta comida dice que todos nos agasallamos con comidas eh, con, eh, con premios dice cando está caendo a casa de Rosalía e dice mentre non se levante a casa de Rosalía tampouco Galicia se levanta <risa> e dixo en momentos como habemos ali unhos tres centos e picos dicen, empezaron a caer billetes de mil pesetas dicía o rei de Ullana sí, sí, sí. que se ve que despois entre esas cousas contaba outras de cando tuvo que ir a Londres que lle dicían que non podía ir porque ali había españoles que non eran afines co corrégeme e que non podía ir ali a gasallarles ca música galega cando lle dixo, pois eu tiño un compromiso de ir co, de ir a ver os meus paisanos, e eu tiño un contrato e tiño que ir, porque claro como o Rei Riviana eh, escenificaba desa maneira o, o balé galego o baile galego pois dicían que un obe bailar galego era maricón <risa> vamos, bailar como bailaban ali que era maricón e as mulleres que peridían a virginidade así que imagínate eso, e iso hoxe o estou vendo un vídeo da televisión de Galicia do Rei Riviana desos anos porque o Rei Riviana fundou eh, o balé pues, no ano de 1949 Se, sí, se, sí, se. Sí. Que despois pues, ben eh ti te tes enterado cando me, porque aínda andábanse equipos Barcelona cando lo quixeron a, a votar botar da, eh, vaia de desprenderse sí. dos seus servizos a, a, a Diputación da Coruña. Sí, no, eu penso que xa estaba por aquí, xa hai moito tempo. Ou estabas por aí, ou aí, pero ustería recién chegado. Si, sí, si, sí, si. Sí. Que aínda folga de familia todo. Si, sí, si, sí, si. Sí. Pois pues, así para que veamos os a veces os, os que son pois pues, nomeados a veces pois dicen que para eles eh, que, en fin que non é, é tanto como moitos é deles. cando despois por exemplo que era o que dicía do, eh, do dominó que beno dicía sí, Basílio Lousada pois eh, moitos é deles, cando é para fazer a foto moi ben pero despois dala despois xa se olvidan e xa se esqueceron uh -huh. Temos o exemplo no, no noso conselleiro, non? <risa> <risa> bueno, que, antes, falando tamén bueno, de, sobre a obra, falabas da obra de Rosalía, da obra de Castelao, non? Que sí. tamén un pouco zanchou fe, o presidente sí. na en entrega dos premios a polémica que xurdira unhas horas antes no no horrio no? sí. por, por motivo da, da protección da obra de Castelau no? sí. entre José Manuel Rey Pichel eh, que é o director xeral do patrimonio cultural e Ana Pontón sobre porque se solicitara bueno, se houbera un acordo de declarar a obra de Castelao ben de interese e, cultural no? e eh, o bueno, final pues, a, a Bueno, o formato legal que se le quería dar a protección da obra era de valores, referéndose ao valor inmaterial ¿no? sí. o sea, ben de interese inmaterial in eh, Ana Pontón pues, dixo que eso era unha pantomima que se pidiera protección para a súa obra e non para o seu espírito non? Anyway, e, do rei Pichel chego a decir que non <grisos> <do Bem -zos> <ríe> captar o valor de imaterial da obra de Castelago é unha tara ou unha iva ideolóxica coa que non, non vou cargar di <risa> él Pois parece, parece, parece, moi... bueno, me parece, moi bien, parece que estas cousas um, fagan polo menos eh rexeitar ou por menos eh, inzar un pouquiño na conxencia e na mente dos, dos galegos para que se den conta de que temos moito do que presumir e moito do que... Sí, bueno, Moitos ainda non se darán conta de que nos, que de a lingua propia de Galicia que é o, o galego non? Uh -huh. o valedor do pobo Poñamos por caso, non? Pois, eh... no, ademais hai unha cousa que ainda hoxe estou matizando Eh, por exemplo, en Galicia e amaste xulio que no celo perubano de Carretilla e se te vas polas aldeas se si fala un e fala galego parte que, eh, parte que non sea tan interesante fala castelán é máis listo cando aquí, por exemplo cando se fala co tema da lingua pois non se ten ese aprecio aprecio tes eu, por exemplo, digo si, eu son galego e falo galego e síntome digo eu falo castelán tamén porque me ten que dicir que eu se falo galego son menos interesante que falando castelán despois de tantos anos de normalización que ora xa non se pode dicir normalización lingüística hai que dicir dinamización exactamente porque xa está normalizado, parece ser o certo é que seguimos ainda mergullados na, na sí. diglóxia sí. ou, como dicía Alonso Montero, no, no dilingüismo ¿no? si sí. Sí, sí. bueno a ver se, cando menos nos aquí siguenos respetando somos capaces de falar en galego non temos esas trabas e no. esas teimas que algunhas radios se comezan a ter aí non bueno, sí. pois pues, pues, se vos parece remato vale. porque Crecente Vega non tiña eh, medo a, a empregar o, o galego mesmo para para rezar ¿no? entón con este prego pois pues, eh, Eh, remato, se vos parece eh, desechamos xa as boas festas de... igualmente, Venga. decía Crecente Vega señor, polo teu amor para o prove que a nosa man un bocadiño de pan para o que morre de secura unha sede de auga pura para o que aterece de frío dunha rayola ou desfío para o que as escuras camiña o claror dunha estrelinha para o que ten falla de alento unha rachiña de vento, señor pois pues, eh das Moita felicidades sí. moitas, moitas gracias Xulio. Moitas gracias. tamén para ti e para todos os teus, Veña, eh. seguiremos en contacto e o atono que ven vamos a poñer un outra peza de música que noso Mark ten aquí preparada e continuaremos coas nosas comunicacións.